Подалі від шаленої юрми. Томас Гарді. Переклад Де Труценко. Розділ 5. Від'їзд Батшеби. Сільська трагедія. Коли до Габріаля дійшли новини, що Батшебе Евердін поїхала від ціля, це справило на нього таку дію, яка, але він здивувала б людину, яка не підозрює, що пристрасніше ми зрікаємося чогось, то менш безповоротне те зречення. Багатьом людям довелося зазнати на собі, що шлях, яким йдуть від кохання, набагато тяжчий, ніж той, що ним до нього прямують. Дехто заплутавшись, бере шлюб, сподіваючись якось виплутатися в такий спосіб, проте і цей спосіб, як ми знаємо, не завжди допомагає. Зникнення бачи би надавало Оукові щасливу нагоду скористатися способом розлуки, що для людей певного складу виявляється дуже дієвим – та декого спонукає до ідеалізації відсутнього предмета любові. Надто ж тих, чиє почуття, здавалося брівне рівне і спокійне, пустило невидимі міцні паростки. Оук належав до розряду врівноважених людей і почував, що його таємний потяг до батьчапи тепер, коли вона поїхала, розпалюється дедалі дужче. От і все. Дружні стосунки з її тітонькою від самого початку зіпсувало його невдатне сватання – Тож усе, що Оук знав, пробачиво, доходило до нього манівцями. Казали, вона поїхала в село Ведербері, що за 20 миль від селя, та подалася вона в гості чи назавжди, Оук так і не зміг дізнатися. У Габріеля були два пси. Старший Джордж з чорним як дьоготь, кінчиком носа, який виступав з вузької облямівки голої рожевої шкіри, був кудлатий пест із довгою шерстю, плямистою білою з сланцево-слірем. Щоправда, з руками сіре під дощем і сонцем переважно виблякло, і пасма хутра зробилися радше рудувато бурнатні так, наче синя з сірого вицвіло, як-от індиго на картинах Тернера, відомого англійського художника. Раніше той пес належав дуже розвещеному і сварливому вівчареві, і Джодж так гарно розрізняв усі нюанси різної лайки та прокльонів, що жоден, навіть найлайливіший дідоган, не міг з ним зрівнятися. Довгий досвід навчив його так точно вгадувати відмінність поміж «сюди» і «діть, коб тебе вхопив сюди», що, кидаючись до господаря, він біг так швидко, як необхідно було, щоб уникнути лупки. І хоч і вже старий, це був дуже розумний пес, що заслуговував на довіру. Молодий пес Джорджів синок, певне, вдався у свою матінку, бо поміж ним і Джорджем чомусь не видно було подібності. І він вчився доглядати отару, щоб потім лишитися замість Джорджа, якщо той здохне. Та поки що він ледве засвоїв найголовніші правила і досі ніяк не міг уторопати одного – навчитися розрізняти, коли робиш дуже добре, а коли аж занадто добре. То був такий старанний і нетямущий пес, що коли його посилали нагнати отару, він так охоче брався до того діла, що з радістю прогнав би її через усеньке графство, якби ти його не гукали назад, чи якби, наприклад, старого Джорджа, який показував, що треба зупинитися. На цьому ми поки не розлучимося з псами. Покрай норкомського паруба була крейдяна яма, з якої селяни з покоління в покоління брали крейду для своїх ланів. Яма з двох боків була обгороджена, і не сходячи з кінцями, височили над нею у вигляді латинської «В». Вузький проміжок поміж ними був затулений мостинами з дощок. Якось після нічної варти, повернувшись до хати і вважаючи, що його допомога не потрібна в оборі до ранку, Оук вийшов на поріг погукати псів, щоб зачинити їх на ніч у хліві. Прибіг тільки старий Джордж, другого ніде не було видно. Тут Габріель згадав, що він лишив собак на пагорби, кинувши для поживи дохле ягня. Той харч давали їм тільки тоді, коли всі запаси закінчувалися. І вирішивши, що молодий пес ще не впорався з вечерою, пішов до хати і з утіхою вклався на своєму тапчані. Ту розкіш він дозволяв собі лише по неділях. У досвід, та збудила його якась дивна зміна у звичних звуках, що завжди долинали до нього. Для вівчаря дзаленькання овечих дзвоників, як і цукіт годинників для декого, це звук, до якого він настільки звик, що перестає його помічати, аж він урветься або порушиться якоюсь незвичайною зміною того монотонного дзаленькання, яке говорить задля звичному слухові, що в оборі все гаразд. У глибокій тиші ті звуки відзначалися незвичайною частотою і стрімкістю. Таке дзеленчання буває лише в двох випадках. Коли отару виганяють на пасовиську, вівці розбігаються і починають скупити траву, і від їхніх дзвіночків лунає шалене дзеленкання. Або коли отара біжить, тоді дзвіночки дзеленкають безперервно і стрімко. Оук відразу ж упізнав, що це дзвін отари, яка кудись біжить. Він схопився і, накинувши кожушка, пірнув у ранкову млу, простуючи до підніжжя пагорба. Вівці матки були окремо від овець, якими ще треба було котитися, і цих останніх у Габріеля було 200 голів. Їх ніде не було видно. П'ятдесят маток з ягнятами, що мали бути наприкінці обори, так і лежали там, де решта, а вони становили основну масу отари. Наче крізь землю провалилися. Габріель почав гукати їх звичайним вівчарським криком. «Бир, бир, бир, бир!» Та ніхто й не бекне у відповідь. Він підійшов до тину і побачив, що той в одному місці повалився. Габріеля страшенно здивувало, що вівцям узимку закортіло вилізти з обори. Та він подумав, що їх приваблював плющик і ріс у гаю, тож пішов через пролом. У гаю їх не було. І він знову почав гукати, далекі пагорби й долини відгукувалися луною, як отим мореплавцям, що гукали за пропащого гіласа, коло мізійських берегів. Проте овець не було. Він продерся крізь хащі і попрямував гребенем пагорба. На тому кінці гребеня, на семісній тій вершині Тем, де краї загороди, про які, мовилося, вже розступалися над крадяним урвиськом, глядів свого свопса. Той стояв, чітко вирізняючись на тлі ранкового неба. Темний, непорушний, ніби Наполеон на острові Святої Єлени. Страшний здогад пронизав Габріеля. Відразу ж, якось ослабнувши, він поволі підійшов. А в дощатому помості зяяла діра, і довкруж видно було ті сліди овець. Пес підійшов і лизнув йому руку, вочведь показуючи, що очікує особливої нагороди за свою чудесну службу. Ог зазирнув до ями. На дні лежали мертві та присмертні вівці, купа покалічних овець, дві сотні. А що то були кітні, а що то були кітні вівці вигодло не дві, а щонайменше удвічі більше. Ог був дуже чуйним чоловіком. Як по правді, його чуність часто виявлялася завадою для його стра... стратегічних задумів, бо варто було йому задумати щось, як вона брала над ним гору, і усі його плани сходили на нівець. Він завжди засмучувався, що його отарі судилося стати бараненою, що для кожного вівчаря приходить такий день, коли він стає мерзенним зрадником своїх беззахисних овець. І зараз його охопило почуття жалості до білолашних овець їхніх ягняток, що ще й народитися не встигли. І тільки потім те лихо постало перед ним з іншого боку. Вівці не були застраховані. Всі його заощадження, які він нагромадив завдяки праці й обмеженням, зійшли у нівеч. Зруйновані були, причому назавжди, всі його надії стати незалежним фермером. Стільки зусиль, терпіння і старання коштували Габрієлеві всі роки його життя від 18 до 28 років, щоб домогтися теперішнього становища. Щоразу він ніби видихався. Він прихилився до огорожі і затулив обличчя долонями. Проте у тривало недовго, і фермер Оуко тямився. І дивно, що перші слова, які вихопилися в нього, то були слова вдячності. «Дякую тобі, Боже, що я не одружений. Як було б їй у тій вбогості, що чекає на мене?» Він звів голову і, замислившись безтямно дивився просто себе. Як можна було встановити, бідолашний пес, що певен був, ніби його тримають для того, аби ганяти овець, Тож, що більше будеш їх ганяти, то краще. Повечерявши ягнятком і відчувши по тому приплив снаги, підняв овець і погнав їх до огорожі. Налякані вівці повалили тин і побігли на горішнє пасовисько. Пес погнав їх на переріз, угору по схилу, і пригнав до урвиська, де вони гуртом збилися коло мостин. Гнилі дошки не витримали і уся отара впала до ями. Джорджів син так ґрунтовно усе зробив, що його визнали надто вже запопадливим, щоб лишити на сім світі. Тож по полудні, то ж таки дня, життя його трагічно скінчилося. Овець для своєї ферми Габріель придбав у Гендляра, який, довірившись його добрій славі і стратечному вигляду, дав йому їх у борг з нарахуванням відсотків, аж він виплатить усе до краю. Улк підрахувавши вартості уцілілих овець, знарядь та майна, що було досі у його власності, вистачить лише на те, щоб погасити борг, після чого він буде вільний, як вітер. І крім того – що на ньому надії, то в нього вже нічого гісеньку не залишиться.